مضاف مضاف المعرفه بل هر چه مضاف به نو معرفه چه مضاف شی نوغا باغ اغراض و مقاصد سری وفهیوته به ذا ته نه طريقاً د احزاره معناز دا یو ش چې ته معرف ته مضاف مقصدم داري چې ستا مقاات دا سpat نه دغیر هغه په بره طرریق نهپ نو ت ورته م یو کتاب دی د نوم نو نو دا یا نوم خو تااللی نوم در زییننه او tu چاته چې دا د دا, دا کتاب کې نو بغیر د دینه بللار نشته چې کتاب ته مصنف ته مذاق یا یاو شهده او اغه نکرې نو داغي ته چ وینو اغوا له شیارہ ده د نسبت معلوم شي نو اگر بغیر ده دینه کی دینه شي چې ته مزاحف نو ده اضافت بنیادی قرص هغه هم ده چې یعسف ته په بل ډول طریقه پی نه پیژنل نوستا متکلم تقلم تا ته چې ختاب کوي نوشي تا ته په طرقې د اضافت سره معرفی کې لکه دا موبایل ته چې نهپېژه چې داره چا دی نو تا تهصد و چې مسلم مسللم یک د دا جا ته نهپېژه چې دا جام د چا دی نو تا ته وویل چې جا مول یک شو تا ته دا په تن لې چې دا پیاې د سه ده نو پنجانو ش دچ داضاف سره مقصود د مخاطب په ذهن کې دغشي کنولي په ننده طریکه سره او په بله طرقه سره د هغ تعارف کیدل متقلم په بحث کې نهي فيوتابي اضافه تل معرفه ورودي شي ذات تعینه کله چې دا متعين شي طریقا لار لحزار معنا او احضار ته معنا د پارا کتابه څخه به وسفینه نوهن لقدا اما اذا لم یاتهن لظال لکه طرریقه که چرې دا مخصد په کني پهیکوو ل را نو رانو بیا به نور قر راز د پااره وي بیا به د نور راو کتعذر تعداد او تعصره لکتعذر تعداد یا تعصر ادما اهل الحق علا کذا اهل حق تده خبر جمع شوی دی یا اهل البلد کرامون دی کنی خلق خلق دی اس گوره دا اهل الحق شو اوس که چایتا احلی ها قطب پی جانه پنم نمیم پی جانه دا کلی خلقم پنم نم پی جانه اوکو اوز زویه مکنه چه اج ما دا پاکستان دا علماء را جمع کون اویم چه اج <التقی> شیخ الطاقی و شیخ الرفی و شیخ زرولی و شیخ کذا و کذا و کذا و کذا سو کتابه ولا پکاره؟ اه؟ دیاغو اغیل بلا کتابونا پکارده کچی زویم ادم اهل الحق على کذا نو دا سمندر پا کزا کی رابانشو دا کرامت و کرشمه دا چه دا؟ دا د اضافت کرامت ته دا ب معنی شد د طلوب مختصر کړ یا اس په دې خاطر کې میرسه وو مصیدو هم الامیر کریمون نو چوس دارا جما کو ما الامیر وله و عبد العزيز و حسین و وسان الله صاحب مو تروی و کذا و کذا و کذا کرام نو دا یالک بر اوږدې نهودي او که پندو کې ووایم چې اهلو ل کرامو نو دا دا پندو کې اوږو مقصد چې راجمم که دا چا راجمم داې دغه راجم اضافت تهول خورووجو اضافت کې مقصود خروج وی من طبعات تقدیم الپادی علار بادی لما لامتیار تقدیم دا پادی دا پادینا لکا حضراء و مراول و الجندی ولی صرف دا مجیان نجدیوی اختبر ما کئی چونکی اصلاح او تربیت کمیوی دی په پو پوٹی پوٹی خبره خفا کی گی. لا کاوس کړه ده چې دل سره کنا او تو خدای با او باه دان کې شیخ سیبو مراغلې دو پلان کې شیخ او یاد مخ کې کابل دروستوک پدې کې مته راځو اړ دی, دی, دی. دا ورې دا داسې چلوک دانس ابن میروست کو دا پلان کې نوم میروست په پوستر کې دا قصه وکي پوستر کې نوم مخ کې ورکې وستو هم وېدار نقطې نه خالی نه لکه دا نو داس دا څه ده کبه توخی ارتیا کې چې ته اضافت مزافت استعماله وا خدا مو بخل په خادر شيوخ راغلي دي در ټول نمونه غښتند ډیر grand ټول محترم دي هغه ته ویا صاحب سلام کې تاسو کبه یو مخ کې بیان کړي نو خپلو کې واڅه نو یو ب احترام خو بیا کې خپلو کې هما او تعالغه کې نو با سہی چې پیسې کې نو هغه مخ کې پ خپلما کا و دا پلان کې ش به مخکې بهیانو کو پلان کې به رتو ب یا خو یو ټیم کې را ما یو ته تاسو دی ټ ل را شي بند ټیم ل را شي نو بیا بهته آوس نه او که دوا ټول دیرا راغستتی نو بیا به ته وب تاسو سلو کې کم یو تاسو تشریب مخ را وړی نو بیایان بوکې او داسې مک نومونونه چلی نومهوا چې پلان کې صخ راغلی او پلان کې خدای مو بغه زمونږ ډېر ممانه خواګه راغلی تا سپیشي که نه بس لنندکې نو ته به دغه نه لکه حضره او مه او جون دوست کهته وای چې پلان کې کومندان راغلی ګل ب یاد کې نو بیا بهیاب ص خپوي وه ب لا غاف که نه نو دا يا سابا ده حبته بيماري كده لا لا ده غير ده اما بس كيفك ملوش دعوه ده اا والخروج من طابعه تقديم الباعث الباس وتعظيم المضاف او تعظيم ده مضاف كلا كلا مقصودي لکه کتاب السلطان حضره نو دیکې مقصود تعظیم ده دي حته چې دا خط دا ور کافر خطه ده چا هغه خط ده حضرت سلطان او کله پکې اول مزافله هه او کله پکې مقصد څه کم ده ناغا د مزافله هې چې ده نو د غیدا مزافله تازییم مخصود مقصودی لکه هذا خادمی دا د نصب خادمم دی دا دا دا چی دا دی ک د د مذاافله چې دا, دا یاد متکلم دی د د تاظیم په کې مخصود دی چې نص او دا چې سی دی چې خادممان هم لري په دا خادممي دی ک د دغه اضافت دا تاظیم دی او غیره ما یا نه د مضاف تاظیم مخصوود یا نه د ماضافله له یو دریم چې د تعظیم مقصود دی لکه دا امیر تمون ویته ولی نه راغله سبق له مخابره مو عطاوي نو یا خور وزیره عندي ما سره د وزیر اعظم ګیلانی صاحب دغره راغله دي رو راغله دي نو ځکه نه دا اخ تعظیم مقصود دی نه د وزیر د زان تعظیم کوي مونږ سره سا به وزیران راضي د وزران وروه مونږ سره راځي نو تا خو دغهې د معموري خبره نه را که نه نود کې مخصوود د اندي سره تاظیم دیوت تیر تاس د هغې لاکس او کله کله مقصود چې کم دی نو تقیي ل مضافې د مضاف تپاره موی کوړ داسې یو کس را روان ریه کون نو هاذ ابن الاستداد غلب چې دی نو دې کې مقصود تخقیر ده د مزاف ته چې ایفن ده او کله با تخقیر ده دغه د مزافیده مقصودی لکه ال لسور فیو هاذا غند د مرګری دی نو دې کې دا هاذا انل چې مزافیده ده د دې تخقیر مقصود دي چې دا تعلق به سره دی د غلو سره دی او غیره هما او یا مقصد نه ده مضاف تاظیمې نه ده مضافلي د غیرې لکه اخ خو ل د امر د غال روور چې د عمل سره دی نو دلته نه اخ تیر مخصود دی او نه ده ل بلکې مقصود د مر تیر مخصود دی چې مر او داسې سری دی چې غلس سره ولخته سار لق او کلا کلا د اضافت مقصد چې بي نو آغا ارتفار وي لکېل مقام د ودینه چې مقام تنوي د تنګوالي د مقام د ودینه د غیره مقصود چې بي نو سي مرصود د تېقل مقام د ودینه مقصود ختتصاارري لکه هوا یا معرکبللي یا معې نه موص وجوسمانې ب مکهته موثکوو دا یو سری د مک د مرک کړلو جیل کې خلکو وا کاافلت نو د اهار د ته حصر کوي اظار به ته کوي و هووایه زما محبوبې ده مار رکبل مانې نه موسدو سره د ج مع تهیانو مودو ظاحبو جنبون د و جسمانانی ب مک کا تمثکو او د مع جسم په مقع کې تړ ل دی هویا محبوبا معرک بلی یمانانیین یم یم یمانیو کی جماعت کے ساتھ مسدو جا رہی ہے جب راستے کے کنناے کنارے, کنارے دران درانحالے کے میرا جسم مکہ میں باندہ ہوا ہے مطلب اور حاصل کیا ہے یہ اظہار حضرت اظہار حسرت کر رہا ہے شائر کہ میں مجبور ہوں مغبوبہ جدا ہو رہی ہے جانی کی سکت نہیں ہے کیا کروں سوائے تحصر کے ہاتھ میں اور کچھ نہیں بدل تا دا هوا یا دی اوس کدي نوم ذکر کوي او کدي او کدي په بل طریقه ذکر کوي چې الذي احواه به موږ دا هواي لنډ لن, لن تعبير ده ها بدل ان يقال الذي احواه وامل منادى ارچه منادى ده يوشي مار پر اوریسی په منادا به نو فایوتا د هر اوریسی به اذا لم یو رب للمخاطب عنوان خاص اورودی دا منادا یعنی اسم فتح عنوان د ندا سره اوریش کله چې مخاطب د پاره بل طریقه معلومه لکه یا رجل و یا فتا یو سره پیژنه نه هو معين کاسته اواز وته کینوی یارو جلو یا جوان زکنو مې نه ذکر ها په بله طریقه پیژنه نه نو ته پندا سره مخاطب کی وقد یاتی به للاشاره پیلا علت ماوت دو منه کل کل داندا ذ علت تطارا یعنی اشارہ پکې علت ته تا مطلوب تې لکه یا غلام احضر الطعام غلام د وړې نو دا غلام په دې کې تونم وال نومه مغسته شه همدې دا کې نداء کې یعنی غلام چې تا معرفه په نداءک نو دې دی کتاب دې ته اشاره وکړه چې دا وړې راوړل دچا کار دی ها غلامانو کار یا یا خادممو س رجل فرهسه یا خادمه په خه کواچوه نوې اوازې تاسهته اشاره وکو رااقې ما ته چول په خرو د شا کار دی دا, دا خادمانو کار او ل غرضدي یومک نو اعتبار یا یو بل غرض چې ممکن د اعتبار د هغې په دی مقامې م ماضو کره ان نه دا انشا کې تیر شوي وا من نه دا ش به کله یعنیتهعرفه د لفظ او کله به لفظ لپته نه کې کرکې نو چې نه کې کررکې که نه نکره د هغې بهسه غ را ځي نو وي په یو تا به نکرې وړي شيظلم یلم ل مکییانو دیو تعریف کله د مکیان یو جهاتې تعریب معلوم نهوي لکا مات یو صلی راغلی غلی و اوزی نور نه جنم او صرف په دیعنوانی پی جنم چې صلی دی نوزویم جا آنی رجلون جا آها هونی رجلون اذا لم یعرب ما یعینوه من علم من عالم او صلی تینا نحوه ما یا لکا نی عالم را دی نی پا یو صلی را خو یو بوت کې راغې کی را ده. نو بس تاس تا بو امتی یاری و نسخرا غلی و مالی دره وقد يوطا بها لأغراض أخرى او کلا کلا دار اوډی شید نورو غرضونو لپاره کا کد تکثیر و تقلیل کلا کلا مقصود تنکرینا یا تقلیل یا تکثیر لک ورثه ان من اکبر نہ هول فلانن مالون دې کې تکثیر دی یعنی مالون کثیرون ورضوان من الله بعد کی مقصود تقلیل دی ورضوانن قلیلن لگا اون تے را ذات یا اللہ لگا مراضی سی اکبر دا ڈے و تعظیم و تحقیر او مقصود سی دے تعظیم و تحقیر دے کلا کلا نا کینے نا مقصود سی او تحقیر وي او تحقیر بھی له حاجب عن كل امر يشینه وليس له عن طالب العرف لهو حاجب له حاجب له حاجب عن كل امر يشینه دا څه قصہ ده چې د امیر صاحب نه د ممدوح ته د واخستره نو موږ وایو چې له هوږه د امیر صاحب د پاره حاجبون یو مانع دی دا هر امر نشي په دې عیب لګی دا د د پاره رکاوټ دی دا هر امر نشي په باندې سلګی عیب له او نشتا د دپا را ان طالب ال عرفي د طلب کولو د نیکه نه حاجبو حاجبو وګوره له حاجبن عن كل امر يشينه دي حاجبن دا تنوین د تعظیم د پاره له حاجبن د دپا را یو لوی حاجب دی لوی حاجب دا. عن كل امر يشينه د ار امر نش په ده باندې عیب لګي یو لئ حاجبت نو تنوین ده تعظیم ده فار ولاسا له او نش ته ده, ده پار د طالب د عرف نحادب مامولي اونت حاجبو مانع دې کې دا تنوین ده څه ده پارش ها دا ا ده ده تحقير ده فارس والعموم بعد النفي او قال كلا, كلا ده نكيره مقصد عمومي بس تنفينا لك ماذا لك ماذا انا من بشير فان النكيره في سياق النفي تعم النكيره في سياق النفي تكسر هذه عامر هذي نماجہ انا من بشیرن من ته اس بشیر نظر راغی ہے حس بشیر نو دی کی عموم پاسته نہ فنارہ یعنی ناکرا مقصد کلا عموم پیدا کولی چه دا نہ فنار استراش وقصد فرد معين او نوع او کلا کلا مقصود قصد یو فرد معين یا یو نوع بی. لَكَ والله خَلَقَ كُلَّ دَابَّةٍ مِّن مَّاءٍ نَضَلْتَ مَقْصَدَ دَارِتِ اللَّهِ ۖۖۖۖۖۖۖۖۖۖۖۖۖۖۖۖۖۖۖۖۖۖۖۖۖۖۖۖۖۖۖۖۖۖۖۖۖۖۖۖۖۖ دا دا دا دا دا دا دا دا ان ۖۖۖۖ اے یو سریر ار روان اوس امیر صاحب را روان نو کته وتہ چنک یو امیر صاحب اسد وی چې ته به د دې شې نو سار نو وګور یا سطر به لا سچو دې ته خلک دغه لګیا ده او نو اوس تی رات یرا دې خبره پټه پاتې شي ده اسد نو مخال نه شي حتا لا یلحقه اذہ نو توا توی شي ایا یوه لمیره کان لی را جنون ان نک ان حرفه یو سریوی چته داسه ملاره نو ابيشم سا ابيشم پښتن نو کال را جنون باندې د ورواړو لا نا بو دا څاوي د داسه داسه مطابع نه کال به نو بیا خپل دا ویلو نو بیا خپل نه خو نه دا ووارده و صحیح ده داسمن هډولو دپا یو بل تمزاش ولیکونل ولته کونل زاپه تو